У такий спосіб він наче намагався виказати свою байдужість та приховати ще не до кінця загоїні рани розбитого поробочого серця. Обоє знали, що більше ніколи не повернеться той солодкий вранішній сон у ніжних обіймах, ні по... ніколи не плескатимуться вони у двох наче малі діти у ванєнці, ніколи не балакатимуть до безконечності цілими ночами аж до світанку, ніколи більше не прокинеться Рената у своєму ліжку